rahimani wa rahimakumullah Dalam pertemuan yang lalu kita masih membahas suatu permasalahan di antara sekian permasalahan yang berkaitan dengan as-sawm <tuh> yaitu berkaitan dengan celak mata kemudian suntikan selain infus kemudian sesuatu yang diteteskan pada lubang kencing atau saluran kencing ataupun lubang yang ada pada puting payudara dan juga pengobatan Terkait dengan beberapa penyakit dalam Tanpa melalui mulut Dalam pertemuan yang lalu kita telah mengetahui tentang Pendapat yang rojih, pendapat yang kuat Dalam permasalahan-permasalahan tersebut Yaitu Bahwasannya hal hal yang disebutkan tadi tidak membatalkan saum seseorang Kemudian kita lanjutkan membaca apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah Beliau berkata beliau berkata ammal jima'u fa innahu ihda ash-shahwataini فجرى مجرى الأكل والشرب وقد قال تعالى في الحديث القدس يدع شهوته وطعامه من أجلي فترك الإنسان شهوته عبادة مقصودة يثاب عليها وإن المني يجري مجرى الاستفراغ فصائم قد نهي عن أخذ ما يقويه ويغذيه من الطعام والشراب فينهى عن إخراج ما يضعفه ويخرج مادته التي بها يتغذى وكونه يضعف البدن يجعل إفساده للصوم أعظم من إفساد الأكل Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah melanjutkan pembahasan atau keterangan yang terkait dengan al-jima'. Ah. Beliau berkata, "Amma jima adapun jima', fa innahu ihdhas syahwataini." Maka sesungguhnya jima' tersebut Merupakan salah satu dari dua syahwat Fajar majral akli wasyurbi Maka Kedudukannya seperti kedudukan makan dan minum Syahwat atau dua syahwat yang dimaksud di sini Adalah yang pertama, tentunya syahwat secara umum adalah sesuatu yang menyenangkan seseorang. Syahwat ini terdiri dari dua jenis. Bisa jadi sesuatu atau yang menyenangkan seseorang atau syahwat tersebut didapat dengan Masuknya sesuatu itu pada diri seseorang, seperti makan dan minum. Bisa juga syahwat tersebut dalam bentuk seseorang mengeluarkan sesuatu dari dirinya. Yang kedua-duanya dapat menyebabkan rasa senang pada diri seseorang. Contoh jenis syahwat yang menyenangkan apabila masuk pada diri seseorang, makan dan minum. Ketika seseorang dalam keadaan dahaga, dalam keadaan haus, kemudian dia minum air, maka akan terasa suatu kepuasan tersendiri pada dirinya ketika seseorang dalam keadaan lapar kemudian dia makan memasukkan makanan melalui mulutnya kemudian masuk ke dalam tubuhnya dia pun merasakan sesuatu yang nikmat atau yang lezat ada pun jenis yang kedua adalah dalam bentuk seseorang mengeluarkan sesuatu dari dirinya. Di antaranya adalah ketika seseorang mengeluarkan mani dari dirinya. Terlebih ketika seseorang melakukan jima. Maka dengan sesuatu yang keluar dari dirinya tersebut dalam hal ini adalah mani. Seseorang mendapatkan sesuatu yang dia suka atau yang dia senang. Ah inilah yang dimaksud dengan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Ammal jima'u fa innahu ihda ash-shahwataini." Adapun jima', maka sesungguhnya dia merupakan salah satu dari dua syahwat. "Fajara majral al-akli wasyurbi," maka kedudukannya atau posisinya Terkait dengan permasalahan shawum, seperti posisi atau kedudukan makan dan minum. Ketika makan dan minum termasuk pembatal dari shawum atau terhadap shawum seseorang, maka demikian pula jima. Karena kedua-duanya termasuk dari syahwat. Makan dan minum bagian dari syahwat Demikian pula al-jima' ah juga bagian dari syahwat. Waqad dan sungguh Allah telah berfirman di dalam hadits qudsi Ya da'u shahwatahu wa tu'amahu min ajli. Ketika menjelaskan tentang keutamaan seorang yang sha'im yang melakukan saum dan mendapatkan pahala tersendiri di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan. Di antara sebab diperolehnya pahala yang tinggi atau yang besar tersebut. Dikarenakan seorang yang melakukan saum tersebut. Ya da'u syahwatahu. Dia meninggalkan syahwatnya. Wa ta'amahu. Dan meninggalkan makanannya. Min ajli. Min ajli, karena aku, yakni karena Allah subhanahu wa ta'ala. Fatarkul insani syahwatahu ibadatun maksudatun. Yusayuthabu alaiha. Maka, seorang ketika meninggalkan syahwatnya, dalam kondisi dia, sebagai sa'im, seorang yang sa'um, Muncul syahwatnya ingin menggauli istrinya dalam kondisi saum, kemudian dia bersabar, dia kekang syahwatnya untuk tidak menggauli istrinya, maka ini merupakan ibadatun maksudatun, merupakan suatu ibadah yang dicari oleh seorang yang saum yusabu alaiha yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas ibadah mengekang hawa nafsu tersebut atau mengekang syahwat tersebut wa inzalu almani yajri majral istifraz dan keluarnya mani dari seseorang ini yajri majral istifraz posisinya adalah posisi al istifraz Al-Istifrog yang dimaksud di sini adalah pelampiasan atau pemuasan diri. Maka keluarnya mani dari seseorang sama posisinya dengan Al-Istifrog. Walaupun kalau dari sisi keluar sama keluarnya ludah dari mulut, sama keluarnya ingus dari hidung, tetapi berbeda. Rasanya. Orang keluar ludah dari mulut dari mulutnya. Biasa saja. Keluar ingus dari hidungnya. Biasa. Berbeda dengan. Keluarnya mani. Dari diri seseorang. Maka ini. Termasuk dari. Bentuk. Pemuasan diri. Atau pelampiasan. Fasa'imu. Qad nuhiya an akhdi. Ma yuqawihi. Wa yugadzihi. Mina pa'ami wa syarab. Maka. Qadaa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah seorang yang dalam keadaan saum telah dilarang oleh Allah untuk mengambil atau melakukan atau memakan sesuatu yang dapat menguatkan dirinya dan menambah suplemen pada dirinya dalam bentuk makanan dan minuman Seorang yang dalam keadaan som tidak boleh makan dan tidak boleh minum, karena ini memang syariat Allah subhanahuwataala dan Rasulnya. Berdasarkan ayat Al Quran, berdasarkan hadis Rasul saw dan berdasarkan ijma, sebagaimana yang telah kita pelajari dalam pertemuan-pertemuan yang lalu fayunha 'an ikhraj ma yudha'ifuhu wa yukhriju madatahullati biha yataghaddha maka demikian pula seorang yang dalam keadaan som dilarang untuk mengeluarkan sesuatu yang dapat melemahkan dirinya dilarang untuk mengeluarkan sesuatu dari tubuhnya yang sesuatu itu hakikatnya adalah Bahan yang dia bisa bertahan ketika dalam keadaan sahur tersebut. Wakounuhu yudzaful badan, yajgalu ifsaduhul sahuri, agudzamu min ifsad al akli. Wakounuhu dan keberadaan perbuatan mengeluarkan mani dalam hal ini. Yang hakikatnya dapat melemahkan tubuh seseorang. Ya Jalul Ibsadahu le maka posisinya di dalam merusak som seseorang itu hakikatnya abam lebih besar min Ibsadil Akli daripada merusaknya makan bagi som seseorang bila ditinjau secara akal sehat. Walaupun secara nusus, secara nas sudah jelas bahawa semua itu diharamkan bagi seorang yang dalam keadaan saum. Makan, minum, jima, semuanya haram bagi seorang yang saum. Namun bila ditinjau dari sisi akal sehat, merusaknya makan dan minum pada seorang yang dalam keadaan saum, tidak seberapa dibandingkan merusaknya jima yang dilakukan oleh seseorang. Kenapa? Karena seorang yang makan dan minum, ketika dia dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus, di hari-hari saumnya, justru tubuhnya tambah sehat. Secara tinjauan akal. Itu pun, di dalam syariat telah dilarang. Lalu bagaimana perbuatan jima yang dengan jima itu kemudian menjadikan tubuh seseorang semakin lemah dibandingkan sebelumnya. Kekuatan inti pada dirinya dalam hal ini adalah mani keluar dari tubuhnya yang bisa membuatnya lemas, membuatnya lemah maka ini lebih bermadarat bagi saum yang dikerjakan dibandingkan makan dan minum. Ini bila ditinjau dari sisi akal sehat. Oleh karena itu, ikhwan fiddin azzakumullahu jami'an, berbeda muamalah syariah terhadap seorang yang makan dan minum Saat dia melakukan sholm Ramadan. Baik makan dan minum itu. Karena ah, tentunya makan dan minum di sini dalam keadaan disengaja. Berbeda muamalahnya dengan seorang yang. Berjima di siang hari Ramadan dalam keadaan sengaja. Makan dan minum. Soumnya jelas batal. Tetapi tidak ada keterangan dalam syariat ini untuk membayar kafar. Cukup bagi dia untuk bertobat kepada Allah SWT. Dan sebahagian ulama menyatakan wajib untuk membayar kubat atas soum yang, yang, yang dia tidak melakukannya tersebut. Berkewajiban untuk membayar soum yang dia batal pada hari itu. Sedangkan yang menggauli istrinya di siang hari Ramadan dalam keadaan sengaja tidak lupa Terdapat kafarah yang sungguh berat Kafarah tersebut Apa kafarahnya saya ingat? Ya Bu Wakil, apa kafarahnya? Pertama, memerdekakan budak Kedua, berpuasa berturut-turut selama dua bulan Yang ketiga Memberi makan fakir miskin Sebanyak 60 orang Digabung tiga-tiganya atau bagaimana ini? Sesuai dengan urutannya Maksudnya Gak Mampu yang pertama Karena tidak ada budak Maka yang kedua Saum berapa hari? ...60 hari atau 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu memberi makan 60 orang fakir miskin. Ini kafarah bagi seorang yang menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadhan dalam keadaan sengaja. Ikhwanifidin rahimani wa rahimakumullah ala kullihan. Pokok pembahasan di sini... Adalah tentang penegasan Haramnya jima Bagi seorang Yang melakukan Saum di bulan suci Ramallah Posisinya Memang Tidak seperti makan dan minum Dari sisi Kalau makan dan minum itu Adalah memasukkan sesuatu Kalau jima mengeluarkan sesuatu kalau ada orang menyatakanlah jima itu kan tidak memasukkan sesuatu, enggak ada, enggak ada yang masuk. Malah keluar. Kenapa kemudian? Ah ini masuk dalam firman Allah SWT dalam hadis qudsi, ya da'u syahwatahu. Jima termasuk salah satu dari syahwatain. Tentunya dalam ayat-ayat Al-Qur'an berkaitan dengan saum terdapat larangan tentang jima bagi seorang yang dalam keadaan saum di siang hari bulan Ramadhan. Penting untuk diberikan batasan di siang hari bulan Ramadhan. Karena di malam harinya diizinkan dalam syariat ini. Dihalalkan oleh Allah SWT untuk menggauli istri di malam hari bulan Ramadhan. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taymiah rahimahullah menyatakan. Walul ulamau mutanazai'un fil hijamati dan para ulama berselisih pendapat fil hijamah tentang begam al hijamah tentang bekam hal tuftiru awla apakah hijamah tersebut membatalkan saum ataukah tidak wal ahaditsul waridatu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam في قوله أفتر الحاجم والمحجوم كثيرة قد بينها الأئمة الحفاظ. Sedangkan hadith-hadith yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya أفتر الحاجم والمحجوم telah batal seorang yang membekam dan yang dibekam. Ini cukup banyak dan telah diterangkan oleh para aima, para imam al-hafad yang mereka adalah para ahli hadis dari umat ini Waqat kariha ghairu wahidin min sahabati al-hijamah lis-sha'im Lebih dari satu orang dari kalangan sahabat yang memakruhkan al-hijamah bekam bagi orang yang dalam keadaan shaum Wal qawlu bi annaha mazhabu Aksari Fakohah Il dan pendapat yang menyatakan bahwasannya bekam tersebut membatalkan shoum ini adalah madhab atau pendapat kebanyakan dari ahli fikih di kalangan ulama hadis. Wahai ulai akhsun nasi bertibai Muhammadin sallallahu <-tuh> alaihi wasallam. Dan mereka itulah orang-orang yang khusus, termasuk orang-orang yang mempunyai kekhususan di dalam mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Waladin yang belum jauh ifkar almahjumi, ihtijjub ma'athabta fi al-Sahih. Sedangkan orang-orang yang berpendapat bahwasanya seorang yang dibekam itu tidak batal saumnya mereka berhujah, berdalil dengan apa yang terdapat di dalam hadis sahih min anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrim Bahawa nabi sallallahu alaihi wasallam telah melakukan bekam dalam keadaan beliau saum berpuasa muhrim dan dalam keadaan ihram. Wa Ahmad wa ghayruhu ta'anu fi hadhihi az-ziadah. Namun Al Imam Ahmad rahimahullah dan selainnya dari ulama hadis ta'anu melemahkan tambahan lafaz wa huwa dan beliau dalam keadaan berpuasa. Artinya hadis ini memang sahih akan tetapi tambahan lafaz wa huwa ini adalah tambahan yang lemah. Nabi SAW dibekam dalam keadaan berikhram. Ada pun tambahan wahwa Dan beliau dalam keadaan berpuasa. Maka tambahan ini adalah tambahan yang lemah. Waqalu mereka, al-imam Ahmad dan selainnya menyatakan. Al-Thabitu yang bersumber yang tetap dari Nabi saw. Annuh, ihtajamah wahwa muhrimun, bahawa beliau melakukan bekam dalam keadaan muhrim, dalam keadaan berehram saat melakukan haji. Wabi annuh bi ayy wajhin aradah ikraj al dami, fad afthara. Maka upaya apa saja yang disengaja untuk mengeluarkan darah. Dari tubuh terkhusus bekam fakad aftara, maka membatalkan shom seseorang. Di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengangkat permasalahan bekam bagi seorang yang melakukan shom. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama shomnya batal dan pendapat yang kedua shomnya tidak batal. Para ulama yang menyatakan shomnya tidak batal berpegang dengan suatu hadis. Bahawa Nabi saw berbekam dalam keadaan saum dan ehram. Namun, menurut para ulama yang menyatakan bahwasannya saumnya batal, saum diakibatkan berbekam itu menjadi batal. Di antara hujahnya, di antara dalilnya adalah bahawa tambahan wahwa soim. Adalah tambahan yang lemah yang tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum. Nampaknya Syekhul Islam Bimutemiyah di sini lebih condong untuk berpendapat bahwasanya berbekam dapat membatalkan som seseorang. Dan ini adalah pendapat kebanyakan ahli fikih di karangan para muhadifin. Termasuk alimam Ahmad rahimahullah dan yang selainnya. Yang berikutnya Syekhul Islam menyatakan wasiwa kujaizun bila niza' dan as-siwak yang dimaksud as-siwak di sini adalah menggosok gigi jaizun diperbolehkan yakni bagi seorang yang saum bila niza' tanpa ada perselisihan di antara para ulama. Namun akan tetapi Ikhtilaf ulama fi karahiyatihi ba'da az akan tetapi para ulama berbeda pendapat tentang hukum menggosok gigi setelah tergelincirnya matahari setelah zuhur makruh ataukah tidak makruh Adapun secara umum boleh bagi seorang yang saum untuk menggosok gigi maka sepakat Perbedaan pendapat yang ada pada mereka adalah khusus menggosok gigi setelah selesai waktu solat zuhur siang hari hingga waktu berbuka makruh ataukah tidak makruh? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Walakin lam yakum ala tilkal al karaahiyah dalilun syar'iun yasluhu ayy khususa umuma nusul." umumnya nusus siwak akan tetapi tidak ada satu dalil pun satu dalil syar'i pun yang bisa dipertanggungjawabkan yang dapat mengkhususkan keumum